Незамінними. Жінці, котра хотіла бачити Максима Карого, було не більше 20 років. Домовившись з телефоном про зустріч, вона чекала його в кафе на другому поверсі автовокзалу в кількох хвилинах ходьби від Астреї. Сиділа обличчям до входу за крайнім столиком. На столику стояла пляшка сухого вина, виноград, цукерки. Карому здалося, він уже зустрічав раніше цю вродливу блондинку з правильними рисами обличчя, але ніяк не міг пригадати, де саме і при яких обставинах. Схоже, і жінка його знала, бо привітно махнула рукою, ледь він переступив поріг. Темнозелена блузка відтіняла сонячне сяйво її волосся. Великі карі очі, стривожено стурбованим поглядом, дещо дисонували з привітною посмішкою, якою вона обдарувала детектива, вітаючись. «Давайте знайомитися, Максиме Михайловичу. Мене звуть Інгою. Я знаю вас уже більше року, а ви мене бачите вперше. Не намагайтеся згадати, ми раніше не зустрічалися. Швидше всього я можу нагадати вам мою маму». Жінка поклала перед Карем фотографію. «Ви дочка Людмили Сорокіної?» Так, я її дочка, хоч і не дуже схожа. Але вона ніколи не говорила мені про вас. Ви помиляєтесь. Згадайте її передсмертного листа. Карий напружив пам'ять. Та всьому настає час. Вже є та, хто допоможе тобі. Вона знайде тебе сама. Прощаю тобі твою невіру в мене пригадалися не зовсім зрозумілі тоді рядки. Хось я й знайшла вас, Максиме Михайловичу, бо настав мій час боротися з чорною відьмою. Я сподіваюся на вашу допомогу. На щастя, ви пішли з міліції, і це полегшить нам завдання. Щоб вам стало хоч трохи все ясніше, прочитайте маминого останнього листа мені. Інга дістала з сумочки аркуш паперу і простягнула його через стіл. — Сонечко моє, караоке, — прочитав Карий, — коли ти читатимеш ці рядки, мене вже не буде. Наше протистояння з Галиною Козуб зайшло дуже далеко. Джерело енергії нас обох забезпечити енергетикою вже не може. І Я знаю, ЧВ спробує усунути мене фізично. Сьогодні вона сильніша за мене. Ти повинна знати, зло дуже сильне. Я ніколи не говорила тобі, але ти успадкувала від мене і бабусі величезні можливості. Розбудити їх допоможе ключ. Він відкриє тобі шлях до істини, коли тобі виповниться 20 років. Але водночас ти матимеш і грізних суперників, Чорні сили. Сподіваюсь, на той час ЧВ, чорна відьма, залишить Алтавщину. Адже вона має декілька енергетичних джерел в Україні і багато за рубежем. Про наші джерела ти довідаєшся з ключа. Прости мене. Я втягла в протиборство між нами і ЧВ одного порядного чоловіка. Він, я знаю, постраждає за це. Його звільнять з роботи, яку він любить. Та він буде намагатися самотужки боротися з ЧВ. Це йому просто не під силу. Допоможи йому, донечко. Ти сильніша за мене. Ти зможеш. Єдине прошу. Не виказуй свої можливості перед світом. Він, повір, невдячний. Ні мені. Ні бабусі наше прагнення допомогти людям щастя не принесло. А втім, вирішуй сама. Не одружуйся. Шлюб знищить твої унікальні здібності. Щасти тобі, моє сонечко, мама. Максим відклав листа і запитально подивився на жінку. Позавчора мені виповнилося 20 років. Я використала ключ, і тепер багато чого можу. Мені дуже прикро, що ви мали через маму неприємності, але я допоможу вам усім, чим зможу. Хочеться вірити, ми відновимо справедливість. А тепер давайте піднімемо келихи цього нектару за наш успіх. Це незвичайне вино. Воно додасть вам бадьорості. Карий розлив напій у келишки». Воно справді було незвичайне на смак. Сьогодні я вилітаю до Києва. Саме там, як передбачала мама, живе нині чорна відьма. Стривайте, але ж чорна відьма загинула. Вона ж померла разом зі своїм чоловіком у Сюзо. Ви помиляєтесь? Загинули двійники. Галина Козуб вас ошукала. Тепер вона випірне на світ Божий під іншим прізвищем і, можливо, змінивши зовнішність. Але я знайду її для вас і в пам'ять про маму. Зло має бути покаране за будь-яких обставин. Як тільки я натраплю на її сліди, зв'яжуся з вами. А тепер прощайте». Інга Сорокіна рвучко підвелася і попрямувала до дверей. На порозі затрималася, обернулася до Максима і посміхнулася. Карий ще кілька хвилин сидів непорушно, осмислюючи все, що трапилося. Виходить, чорна відьма одурила їх. Нему хлопчаків. Двійники. І кому б таке прийшло в голову? Як все геніально просто. Двійники і кінці у воду. Але звідки про двійників знає дочка Сорокіної? І чи була в Сорокіної дочка? На гонорар за садистку я зміг вибудувати дачний будиночок на березі Ворскли. Придбав чона і захопився рибальством та мисливством. Фірма не турбувала мене з півроку. Я став уже і забувати про неприємність бути найманим убивцею. Але мої господарі гроші платити даремно не хотіли. Як завжди несподівано, я отримав нове завдання. Цього разу треба було вилетіти до Києва. Мій новий клієнт працював у Міністерстві фінансів радником міністра. Наскільки я тепер розумію. Він був одним з ланцюжків, котрі єднали лтавських ділових людей, Зі столичними. Однак фірма зібрала докази його нечесної по відношенню до земляків гри. Фінансист, так називали його досьє, протягом останніх трьох років самовільно почав перерозподіляти гроші, які йшли на гору, на користь власної кишені. Він облаштував квартири і дачі своїй сім'ї і двом коханкам. Придбав три мерседеси на різні прізвища, почав крупно грати в карти й багато пити і водити на дачу по вій. Видно, у фінансиста почали здавати нерви.